Він усе вирішив. Подзвонить у двері. Потім одразу, не дивлячись в очі, зайде всередину, аби вибух не пошкодив сусідське приміщення. Вийми чеку. Вимовить кілька пояснювальних слів і все. Це має відбутися за 5-6 секунд. Головне – ні про що не думати і не дивитися в очі. Це може розслабити, позбавити волі. Кроків за дверима не почув, проте двері відчинилися. Сашко побачив ноги, в товстих вовняних шкарпетках, тому й не було чутно, як вона підійшла. В таких шкарпетках він уявляв свою Алісу. Горло стислось геть брехню. Я, Олександр Зварич, промовив крізь зуби, стиснув, аби не цокотіли. Бачив, як шкарпетки позадкували до кімнати, ступив за ними на витертий килим, вийняв з руки кишеню, висмикнув чеку, почув приглушений здивований зойк. Рука тремтіла, пальці закам'яніли. Вирішив не ховати погляду, поглянув таки, аби не виглядати боягузом. І побачив на рівні свого зросту одне синє розширене око, лише одне. Інше було прикрите пасмом волосся. Вуста з цього боку розтягнуті в неприродну посмішку, кінчик якої ховався під складками хвилястої шкіри, вкритою рубцями. Примар Долоня вмить стала мокрою, пальці розтислись, граната впала на килим. Мить і примара звалили його на підлогу, прикриваючи собою. Граната покотилася в куток і шипінням тьохнула. Все, що він відчував – важкість тіла, що притискала його до підлоги хвилини за дві. Потім пролунав хриплуватий голос. «Слава Богу, учбове! Вставай, Салаго!» Він випростався. Сів, скрючився. З кімнати долинуло лопотіння ніг. Рипнули двері, і на порозі з'явилася крихітна заспана дівчинка. Вона мовчки дивилася на нього. Він заплакав, затуляючи обличчя руками. «Нічого», – почув той самий голос. «Зараз минеться. Гадаєш, це так просто – вбити людину». Андрій йшов по коридору лікарні, готовий до операції. За ним біг асистент, і дріботіла анестезіолог Ніна. Побачив, як за рогу просто на нього вийшла Ельміра. Вона була в накинутому на плечі білому халаті, в руках два величезні пакети. Завмер від несподіванки. «Чому ти тут?» Вона ніяково шелеснула пакетами. «Ось, купила все, що треба. Прочитала на Фейсбуці заклик з вашої лікарні».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 Завмер від несподіванки. «Чому ти тут?» Вона ніякого шелеснула пакетами. «Ось, купила все, що треба. Прочитала на фейсбуці заклик з вашої лікарні. Тут ліки, речі, гроші...» Він сухо сухокивнув медсестрі. «Візьми. Ліки до ординаторської, одяг роздайте одразу, гроші ні. Гроші підуть на нагальні потреби». Посміхнувся Ельмір. «Молодшина, не очікував. Я на операцію, поговоримо вдома». Якщо хочеш допомагати, я скажу, як і чим. Ельміра кивнула, пильно придивляючись до медсестри, котра простягнула руку за пакетами. Вона була молода і гарна. Власне, це її порадила Сусанна. Припинити страждати і знайти привід відвідати поле бою. Придивитися до можливого ворога в притул. Порадою Лари, мовчати скільки можеш, вона теж вирішила скористатися, тому мовчала. А от те, що сказала Юлька – Виставити за двері не видавалося можливим. Адже ж сама Юлька свого зіркового чоловіка не виставляє. Хоча він весь час на зйомках, можливо, так само, як і Андрій на чергуваннях. Ельміра віддала один пакет медсестрі, а з другим пішла з нею до ординаторської. Там було багато народу. Всі жінки, медсестрички, няночки й волонтерки. Всі вони завзято шелестіли такими самими, напакованими речами і ліками пакетами, розбираючи і сортуючи їхній вміст. Зустріли її привітно й шанобливо, як дружину професора. Запропонували чай, але вона відмовилась і попросилася стати до роботи. Старша жінок, Тамара Іванівна, поставила її в загальний ланцюг. Ліки сюди, речі туди. Сигарети окремо, перев'язочні матеріали окремо, гроші в цю коробку – Андрій Юрійович не дозволяє роздавати їх спонтанно, а тільки тим, хто має нагальні медичні потреби, адже хлопці, особливо ті, хто виписується, бігають за горілкою. Ельміра взялася до фасування. Спочатку всю її увагу поглинули присутні жінки.